підробивши мамин голос, як у касті про Івасика Лесика. Однак сеанс зв'язку закінчився і отісадко задрімав біля Сергійка, який, попри втому, не міг дозволити собі заснути. У шибку тихенько постукали. Хлопчик прожогом зістрибнув з ліжка і підбіг до вікна. «Сніжка!» Сергій комерчій відчинив вікно. Йому не терпілося дізнатися, як вона опинилася ззовні, та ще й умудрилася дістати до вікна. Хоча це й був перший поверх, однак вікна розміщувалися височенько від землі. Сторінка 39 Ой, і потішна картина постала перед його очима. неначе наче спритне Сніжана висіла на водостічній трубі, оплівши її ногами. «Вилізай!» – скомандувала вона. Сергійко не хотів упасти в бруд обличчям перед сміливою дівчинкою, тому, не роздумуючи, схопив утісатко, засунув його собі за пазуху і зіскочив з-під віконня. «Ти що, отак з другого поверху спустилося?» – здивувався хлопчик. Сніжка мовчки кивнула і потягла Сергійка за ріг будівлі, подалі від світла ліхтарів. «Маємо здійснити майже неможливе», – перевівши подих, прошепотів хлопчик. До мене додому потрібно потрапити до світанку. Він розповів подрузі по пригодах про спілкування з мамою. «Саме хотіла тобі повідомити наступний пункт нашого плану». Сергійко, звісно, міг і образитися, мовляв, чому це ти, дівчинка, за нас двох будуєш план, не порадившись. Може, хтось інший на його місці так би й зробив, але Сергійко був мудрим хлопчиком. Він довіряв Сніжані, яка, по-перше, вже знала усі закутки інтернату, його розпорядок та звички. Крім того, вже й мала необійкий досвід у таких походеньках. «Вважай, нам пощастило», – прошепотіла Сніжана. «Я дізналася, що хвилин за десять мають підвести м'ясні продукти для їдальні». Мали привезти три години тому, але машина поламалася. Я підслухала, я корися, викликала старшу кухарку, щоби та прийняла замовлення. Бо на завтра не залишилося запасів м'яса. Нам треба сховатися біля дверей харчоблоку. Як тільки продукти заберуть, швиденько заскакуємо до фургончика і ховаємося за порожніми ящиками. Я вже бачила той пиріжок, що возить сюди м'ясо. У ньому є невеличке віконечко». Сторінка 40. З нього ми зможемо спостерігати за дорогою, щоб при нагоді вискочити якнайближче до твого дому. Школа-інтернат розміщувалася на околиці невеликого села. Наскільки Сергійко зміг зорієнтуватися по дорозі сюди, до міста було кілометрів з 20. За інших обставин дістатися дому не складало би зайвого клопоту, але тепер місія могла би бути справді нездійсненною, якби не збіг обставин – Прикрий для кухарів і щасливий для них зі Сніжаною. Діти принишкли за густими кущами живої огорожі, почувши звуки автомобіля, що наближається. Ось із-за рогу вигулькнув осліплюючий пучок яскравого світла, і Сніжана, пригнувши голову Сергія, упала на траву. Автомобіль зупинився. До дітей долетіли уривки емоційної розмови дорослих. Для когось цей вечір вже був зіпсований, а для хлопчика і дівчинки, які вже й забули, що їхній дружбі ще не виповнилося й доби, тільки починалася надзвичайна пригода». Виглянувши з-за підстриженого густого куща і переконавшись, що водій зайшов до приміщення, Сніжана мовчки махнула рукою, кличучи Сергійка залишити їхню тимчасову схованку. Намагаючись не створювати зайвого шурхоту, діти навшпиньки підбігли до відчиненого фургончика. Не встигли вони як слід пробратися в глибу вантажного відсіку, як голоси дорослих помітно наблизилися. «Та ти не ображайся, Петровичу!» – почувся жіночий голос. «То я з пересердя на тебе, на тупотіла, бо довелося пропустити серію господині, а завтра повтор не зможу подивитися, бо треба ж отих байстрюків годувати». «Проїхали, Карпівна!» – відповів водій, підійшовши до відчинених задніх дверей фургончика. То прикрий збіг обставин. Машина з ладу вийшла посеред дороги. Та ще й мобілка розрядилася, не міг тебе й повідомити про затримку, доки одна добра людина не добоксирувала мене до найближчого СТО. То я вже звідти тебе набрав із чужого.